Capitolul 6. Ce vom zice deci? Rămâne, vom moare în păcat ca să se înmulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit păcatului, cum vom mai trăi în păcat? Au nu știți că toți câți în Hristos Iisus ne-am botezat într-o moartea Lui, ne-am botezat? Deci ne-am îngropat cu El în moarte prin botez, pentru ca precum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, așa să umblăm și noi într o noirea vieții. Căci dacă am fost tatuiți pe El prin asemănarea morții Lui, atunci vom fi părtași și a invierii Lui. Cunoscând aceasta, omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, ca să se nimicească trupul păcatului pentru a nu mai fi robi ai păcatului. Căci cel care a murit a fost curățit de păcat, iar dacă a murit împreună cu Hristos, credem că vom și viețui împreună cu El... Știind că Hristos via din morți, nu mai moare, moartea nu mai are stăpânirea asupra Lui. Căci ce a murit, a murit păcatului odată pentru totdeauna, iar ce trăiește, trăiește Lui Dumnezeu. Așa și voi socotiți-vă că sunteți morți păcatului, dar vii pentru Dumnezeu în Hristos Iisus Domnul nostru. Deci să nu împărățească păcatul în trupul vostru cel muritor, ca să vă supuneți poftelor Lui, nici să nu puneți mădularele voastre ca arme ale nedreptății în slujba păcatului, ci înfățișați-vă pe voi lui Dumnezeu ca vii, sculați din morți și mădularele voastre ca arme ale dreptății lui Dumnezeu, căci păcatul nu va avea stăpânire asupra voastră, fiindcă nu sunteți sub lege, ci sub har. Oare atunci să păcătuim, fiindcă nu suntem sub lege, ci sub har? Nici de cum! Au nu știți că celui ce vă dați ascultare robi, sunteți robia celui a căruia vă supuneți, fie ai păcatului spre moarte, fie ai ascultării spre dreptate. Mulțumim însă lui Dumnezeu că, deși erați robii ai păcatului, v a supus din toată inima dreptarului învățăturii, căruia ați fost încredințați și, zbăvindu-vă de păcat, v-ați făcut robii ai dreptății, omenește vorbesc. Pentru slăbiciunea trupului vostru, căci precum ați făcut mădularele voastre, roabe necurăției și fără de legii, spre fără de lege tot așa faceți acum mădularele voastre, roabe dreptății spre sfințire. Căci atunci când erați robii ai păcatului, erați liberi față de dreptate. Deci, ce roadă aveți atunci? Roade de care acum vă e rușine pentru că sfârșitul aceloria este moartea. Dar acum, izbăviți fiind de păcat și robi făcându-vă lui Dumnezeu, aveți roada voastră spre sfințire, iar sfârșitul viață veșnică, pentru că plata păcatului este moartea, iar Harului lui Dumnezeu, viață veșnică în Hristos Iisus Domnul nostru.